Arabo katika sehemu ya inne ya simuliziki yakuwezimwa inayoitwa ninge nisimulizi iliyoandikwa namtunzi wa hadithi hapo nchini Tanzania bwa na George ayanimosenya unaeweza kumpata kupitia simu 06, 5, 5, 7, 2, 7, 3, na mbazi sifuatazo sifurisita tano tano sabina mili sabina tatu ichirini na tano nisimuliaji katika simuliziki ninaitwa hilali aligizanda rohunda. おナウエザコニパタコピティアセモナンバゼフワタゾウセフォリサバモリアタトウタトウナネタトウタノウセヘムヤタトウエリシアンバコトリモナケシアキワナキビズワナワトウアウタカコモワカティカプロクシャンヒゾアリエンデレアコキンビアホコワキワナンゴカアキワナピワビティショウアンバーマメエリウウエゼコムカマタ Ye ーキピキリエンデレアケシエリカマトワ Sasa tuemo katika sehemu hiyo inene. Uzuri ni kuamba unyaji wenye ulikuwa umenibeba sana. Nikuendelea nikuwa sim tu akwenda sana ene uliele mara kuwama ra. Laki ni nileju anjia ileni na miimi nikuwa mnyaji kupita wao. Valipokuwa na mabonde wao hawakujuwa. Niliwasekii atu wakiangukachini huku wakitoka na matusi mazito, hatimaye tu kufiki mto, mto ambao utangu totowango ulikuwa mto atulokuwa tunayenda kuhoga na kuholea. Nili tabasamu kido guhukupia ni kifanya duwako, ili modya katika osiwa na ujuzi katika sawala la kuholea. Nam, ili kuwa kama ni rivyotaraji, nili paji tu pa kwenye maji wa wadhibaki kutowavitishoto kuwa watani piga risasi. Sikuwa jali ni kasidi kukata maji huku nikikumbuka vitisho kuwa mide ya usiku katika mtu ule. Huwa kundamamba wanafanya kuingia na kisha alfajiri sana wanaondoka. Sikuwa nanji ya mbadla zaidi ya kuendelea kuifuwa tatahadhali hii dhahania. Kuliko kuwasikiliza watu wale ambao ni mawashuhudia wakimu wa mtu ni mjuae. Hatimaye nilifika ngambo ya pili. Palikuwa kimia sana, nilisikia kwa mbali sana umba wakibweka. Nikatambua kuwa kwa namuna yoyote hile kuwa jirani na mahali nilipokuwa basi kuna migi ya watu. Nikataka kuhiita hali hile kuwa ninafu, lakini nikakumbuka kuwa siku hiyo palikuwa pametokea tukio fulani la kutisha nyumbani halafu mimi nikakimbia. Kukimbia kule kukanifikisha katika majanga mengine. Nikajisha uri na hatimaya nikaona niheri kukabiliana na wanakijiji unaweza kuneonea imani. Lakini siyo watu wale ambao wa mishirikiana kumtesa na kisha kumuwa yulebwana. Ambaye ari kuwa meole zaki pokuwa kile wadi chuki hitagi, nikaendelea kuchimbia hadi nikipoyafikiya makazi ya kwanza, nika bisha hadi na kufunguliwa mlaango na manao me makini, ariyeshi kapanga mkononi muakena tu chimkononi, akani uliza me mininani, nika jiele zakuwa ufopi, akani uliza nikitu biani natafuta usiku huo, nika mle zakuwa nilikuwa na hitagi hifadhi hadi asubuhi, kutoka na namata tiswa mbaye yamejitokeza huko nilipotokea. Hakanikaribisha buwana yule hakanielekeza kuwa nitalala pale sebuleni Kwa sababu huko chumbani halikuwa pamoja na mchumba waka liyakuwa mekuja kumtembelea Nilimshukuru sana, nikajilaza pale sebuleni nikapitiwa na usingizi Huko mazingira yale nikiaona kama yaliokuwa nyumbani kwetu Nilikuwa narala sebuleni baba na mama wakiwa chumbani Alufajiri sana niliondoka nikamuaga yule buwana Hakunigibu bile shaka halikuwa bada usingizini ニカオフンワムランゴナコウォンドカ、ニカワナピテンチアニシヨコウアナウエワナユフィスウリ、マラカワンバーディ、ニカワオナワナワケワケワナドオザオ、イリコワカワイダカチカキジチェトシデヤマギ、ネリエンデレアコテンベアハディネリコビシナナウコニキワパサラム、セコゲウカニュマコジュウアカマコナロロテウアリコワケディアディリアナコウソミミ、Lakini ガフラウォリアンザコニピギアマヨウエマカリサナ、ウォキセマコワミミニモワギ。 マヨウヤウヤカサフィリンバリサナナカフィキ a ワナウメワ a ダムキヤマシャンバニアソブオヒイレワカトカウリポコワナコウンガナナワナワケウァレケレレゼカウァクバサナナナカコサセヘムサヒヤコウエンダマナキラコウナメリスキヤケレレザクティシュウアマイシャウエギネワキワナマパンガナマショカウエギネマコンジャナマギエンベネカピギアマゴティチンインドグムス i リザギナキシャクウィ o n ニ y アミコノ n ングウ オコネノニンゲリキピタカティ k i チワチ angu c a。Lightning ゲリギュアニンゲオ a ドカウシコカ a サカブ a ワ a ウハ a ジャムカ。Niliji se mea hukuni kisubiriku wana kituganiki tadiri.Wanaume waine waifika mbeleyangu wa kiwa p a m o j a n a k i na m a m a h u y u wa memuwa mama yake na kisha m e k i m b i a m a n a m k e moja liwale sea wa l e w a n a u m e h u k u w, w、ja k k ja、a w w w k i o n e k a n a、ja、kumanisha moja pamojakila li chokuwa ki kisema.Ya m a n i mimini. ilitaka k、um、za, ini, anga, u zungumza lakini g a f l a u b a p a wapanga ukatu wakatikam gongoangu.Nelihisi w ni mechanikam gongo kutokana n a y a l e m a u m i v u s i k u j i u wakua w ule u l i k u w a ubapa t u o k a k i m i a a r i n i k o r o m、um、e a y ulebuana, m bya a rinipigana ubapa ule wapanga.Nikatulia tuli y ulemanam w u kaka e n d e l e a k u z u n g u m z a w a l i k u j a m a p o l i s i kumkamata ka kimbia.Wakasema tukimona popocha tu pigekelea ka matui. アカマリンサコギエレザ、マネノヤケヤカワティアハシラワレマバナ、ナモジャカティアワカニヴァミアナコニピガキバオキカリサナウソニ、ネカイシケアハルフウヤダム、バダイエカンザコニフウヤムドモニナポワニ、ネリオガパコセマネノロロテリレ、コサバゴネリコアニメチンバムコアラワンコフウサナ、ネキワバドナフウヤダムウマナウメモジャリフィカパリアキワメシ k カカンバ、 Haka fika na kunirukia tekekali kana kwamba nilikuwa katika majaribio ya kupamba na nae Niliyangu kia kisogo Haka nigeuza nikawa ni melali ya tumbo Hakaichukua mikono yangu na kuifunga kwa angufu sana Hukuwa kinitusi kila loloti ya lilojitikia kutukana Uso wangu ulikuwa umegendamisu wa fibaya sana katika ile arithi ya tope Kiasi kwamba nikawa siwezi kupumua vizuri Baada ya kunikaza barabara na zile kamba huku zikini chana chana fibaya sana Ali nigeuza dicho la kijakundo je sana rikani tazama unaituanani wewe muwadi Ali niondiza kwa raba bora mimi sio muwadi nilimdhibuni kwa katika maumivu bila kusema neno lolote Ali nipegetekeka likatikanba fusa ngukiisha kani eleza nimekuondiza jina la kuku kijana nilitaja jina langu akawatasama wenzake na kishiakuwa ondiza nikitugani kinafuata bade yako nifunga kambazile a. Wiyotumpeleke serikali za mita ama komanyiki tuamta, aridhi bokijiana modya, kisha wakajadili kuwa arufadiri ile kuwa niheri kuamanyiki tuamta, kuwa ni serikali za mita ofisi bado hasidi afunguliwa, wakani yanyua na kunirazimisha nitembe, wakwakinishungu kaki la kona, nilitembe yahaku nikije ulizani aibu kiasi geani naenda kukuutana nayo, ni napoenda kukuutana na rahma mbaya nimtoto wa mnyiki tuamta, lakini ni kuwa akili njingine ni kahisi kuwa ile si aibu. バリ、ウコンボスイペケマ a アニヤイペケラーマン、アンバイア a リコアニメムシムリアキラキイトキリジョトケア、アディママヤングココトアキワメコファナババヤングコキンビア、ネリテンベズワホフヨホフヨ、ホコニキハンガイカサンアコピゲハトワフィズウリ、コサババネリコアニメフングアミコノヨヨヨテメウリ a アニマ、ネリアンコカ、ハワコギアリワリニチョ t リアカマムトハタリサ n アンバ t i ヤ i ヨテ、ワリヨナ、アピティア i リコワスタイリ k ン b カビサ、 na sikupaswa kuonewa huruma hata kidogo. Hatimaye tukafika nyumbani kwa mwenye kiti, kwa jisi nilivyokuwa na sindikizo na makelele mengi, tulimukuta mwenye kiti ya kiwa inchetayaria na tusubiri. Katika kundilile nikamuona rahma kiwa pekupeku, peku, usoni mwaka lionesha tabasamu. Nilishangaa sana. Wakati mimi na waza kuwa nipopamu janaye na hata nitetea, nikashangaa kuona na tabasamu. Kichwani nikajiuliza kuwa ikiwa ni huyu raho mapekeni na yemtegemea kuniokowa katika hili. Halafu sasa natabasamu ni nani amba ya taweza kunitetea. Nikapata jibu kuwa hakuna mtu mwingine wa kunitetea, zaidi ya kujitetea mimi muenyewe. Na hapo nikajikuta nipo katika kufanya maamuzi, naralote litakalokuwa naliwe tu. Nikakusudia kukimbia. Nilihesabu hatu wakatha kabla ya kuamua kufanya nilichotaka kufanya. なきにいれなふきやはとわやたと、まらがり la ポリスリカンギアコアフュギョカリサナパレトリポコア、んごふぅーゼカニシアミゴニ、ニカン e カナコギコタニメピガマゴチトゥニキリア。 Je funze, Maisha yanamiti hani mikuwasana. Je funze kupitia miti hani wanaoyopitia wenzako. Ilisiko ukikabiliana na miti hani wawoteule. Ujuyo nijisigani kuwa mufamili fu. Wakatuna kabiliana na miti hani huo. Maisha ni shule. Je funze, haya. Kasi mabaduka tiki utata. Ni nini hati mayamkasa huo? Usikose kuendelea kufortilia kisahiki. Ilie ujuyo wakili kuendelea ati dia kasi. なあ、このお店は、この u 店は、このお店は、a のお店は、このお店は、このお店は、こ i お店は、このお店は、このお店は、このお店は、このお店は、このお店は、このお店は、このお店は、このお店は、このお店は、このお店 i n のお店は、このお店は、l のお店は、このお a n d の r 店 h、uh、こ n d w a アマークウェリニンゲイウジャ